U vrijeme ono ču i rod glas o Isusu i reče, Jovan krstitelj iz mrtvih ustade i zato čini čudesa. Neki govoraku to je ilija, a drugi govoraku to je prorok ili neki od proroka.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 jer se oženio me jer je Jovan govorio i rodu ne možeš ti imati ženu brata svojega a je rodijađe bješkivno na njega i htjede da ga ubije a i ne možeš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 Kad irod na dan svoga rođenja davaše večeru velikašima svojim i vojvoda vojvodama i starješinama galilejskim, i kad uđe kći ove irodijade i igravši ugodi irodu i gostima njegovim, reče car djevojci,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 Главу јована крстителја, И одмах брзо ушавши к цару, Заиска говорећи, Хоћу да ми одмах даш на танњиру, Главу јована крстителја, И ожавости се цар веома, Али закветве ради и гости у своих нехтје да је јој одрећи. И одмах посла цар джелата и заповједи да донесе главу нјегову. И он отишавши посјеће га у танници и донесе главу нјегову на танњиру. Dade je djevojci, a djevojka je dade materi svojoj. I učenici njegovi čuvši dođoše i uzeše tijelo njegovom i položiše ga u grob i sabraše se apostoli kod Isusa I ja više mu sve i što učiniš i što duđam naučiš Crkva naša, braće i sestre, ili, bolje reći, sam Duh Sveti, kojim crkva diše, postoji i djeluje, uči nas, mnoga je naučila nas, evo, uči da je na nebesima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 da je to braču i sestre totalna tana bez mogućnosti da primi svjetlost. zauvje. I zaista u demonima braću i sestre u Pavom Arhanggevu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 neposlušnu volju, naš obovest i naše pomračenje se razlikuje od njegovog pomračenja. Mi, braći i sestri, iako smo pomračeni i to poprilično pomračeni, mi ipak možemo da primimo svjetlost, možemo da se pokajemo, a pokajanje u onom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 Granica između nas i Gospoda, između naše tame i svetlosti nije takva. Mi noseći tamu u sebi, mi ipak možemo da želimo svetlost. Mi tamni možemo da se borimo za svetlost. Mi grešni možemo da ištemo opuštanje grehova. Mi boleśni možemo ako hoćemo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 gotovo čitavu planetu koja je u toj bogesti samo mali broj ljudi samo malo stado koje je primilo i u sebi čuva cijeni i svetlost božansku znak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 Izađemo iz crkve, uhvatimo jedan brzi krug. Danas o Svetom Jovanu svijet neće govoriti, braći i sese. Danas djeci u našim školama, učitelji, profesori, neće govoriti ništa o Svetom Jovanu. Nema ga u programima. Danas i u ovom trenutku mnogi mladi ljudi nagnuti nad svojim knjigama, učbenicima, gledaju prazno, gledaju u metafizičku prazninu, hraneći se roščićima i toljeći glad narkoticima, čineći je sve dubljom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 koji je u tamnici imao Jovana imao je kakav takav odnos prema njemu imao je neko vrijeme kako čujemo u Svetom Jovanđelju i poštovanje bojaoga se u nekim stvarima i poslušao mu bio jeste na pod pritiskom tame nije izdržao i bi šta bi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 da se krećemo kroz vrijeme i prostor ka nepoznatoj vječnosti bez svetoga Jovana. To je, vraćuje se, katastrofa. Narod koji živi bez svetog Jovana Krstitelja, osuđen je na pogibiju, na propast. pritom ne mislimo samo na vremenu, nego na onu vječnu. Vječna pogibija. Vječna propast i vječna tama. A u narodu, pojedinci, porodice i mikro zajednice također sve se to raspada. Nemašu i Ivana Krstitelja kao proroka, kao vođu. Ti lutaš ti pogrešnim putem ideš. Tebe đavo vodi. Tebe svijet mami i nadahnuje.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 najvećeg od žena rođeni, crkva ne može bez onoga koga je sam sin Boži pohvalio. Što ste došli u crku, pita gospod, da vidite trsku koju savija vjeta, učenja razni, fantazija mnogih, maštanja bezbrojni,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 I sjeku glave, proročke sjeku glave jedni drugima. Oni su tamo, a u crkvi je Jovan, besmrtni prorok. I vidimo, braće i sestre, to je mnogo važno da primijetimo, da je između crkve i svijeta oštra granica. Oštra, oštra, oštra. A u crkvu iz svijeta, u svjetlost iz tame, u život iz smrti, izlaži u istinu. Ne možeš ući bez Jovanu. Ne možeš ti prići gospodu Isusu Hristu bez Jovana Hrstitelja. Možeš, ali onda moraš tražiti utočište ne u crkvi pravoslavno. U idi tamo pa se u domi u nekakvu sektu. Idi tamo pa se kupaju kupkama teosofskim. Sinkretističkim. Tamo gde se kombinuje sve. Malo pravoslavlja, malo protestantizma, malo hinduizma, malo okultizma, idi pa se tamo sa njima zabavljaj u crkvi pravoslavnoj. Ne može se bez Jovana Krstitelja. Koliko praznika crkva njemu posvetiva, braći i sestri, svakog utorka pjevano. Koliko hramova, koliko manastira. Ukrajinje, sveto evanđelje, braći i sestre, jasno govorio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 majčinski brižno okuplja i neprestanu u toku godine podsjećaj na njega. Evo danas usjekovanje glave, pa ćemo onda imati tri obretenja te iste glave. Pa onda slavimo braće i sestre i njegovo začeće, ne samo rođenje, nego začeće svetog Jovana Krstitelja. Nema crke bez Jovana.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 Kuće vođe narodne bez Jovana Krstitelja. Kuci krenu. Koga pratiš? Za kim ideš? A ne možeš ići pravim putem ako Jovana zaboraviš. Jer Jovanje braćuje se se rukom svojom. Eno je na cvetinju čuvamo, mada daj signal. Ne pratimo taj puto kad smo zaboravili, nego se vrtimo ko bjesomučni od istoka do zapada kao ono Buridanovo magare, što kaže vladika Nikolaj, iako se ne vratimo, braćo i sese, kivotu, ko se ne vratimo u Luci Jovana Krstitelja, ko se ne vratimo njegovoj glavi, iako ne poslušamo njegove riječi i zajedno sa njim, kroz njegove oči ne pogledamo lice Božije, a lipsaćemo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 Ni jedan od njih ne uzima na sebe grijeh svijete. A što će ti on? Što će ti? Šta može ti da? Aj pogledajmo ovako pošteno, šta nam nude? Šta nam daju? A šta mi imamo? Namu Bogu je zbroči se, i to veliku Bogvez. Veliki grih, koliko nas na sebi nosi smrtne grijeh. A vi znate, smrtni grijeh Ako se, brađe se se pokajanjem ne spere, garantuje vječnu muku, smrtni grih. To su duboke rane, mi nismo ni svjesni toga. I šta sad će onda ti pomogni? Da ti obezbijedi, da ti imaš posao, da primaš dobru platu, da ti bude udobno, da možda putuješ, putuješ, putuješ i onda zadnjim letom sletiš u bezdan.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 i to i to je čudo što možeš da ga vidiš pa njega serafimi i sest, sve oči herovima nisu mogle da ga vide a Jovan ti kaže gledaj evo ga vidi ga kao čovek, vidimo mu lice vidi kosu evo ga tu ispred tebe jagnje Božje koje dolazi došlo je i evo ga i danas ovdje da uzme grijeh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 ipak neko drugi taj koji treba da dođe, a ne onaj Isus iz Nazareta. Da čekamo drugu u Kolijevku, a ne onu u Vitlejemsku. Da čekamo drugoga Boga u tijelu, a ne onog ova proćenog jedinorodnog jednoslušnog ocu. Da čekamo drugoga proroka, a evo i dočekujemo,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 Cara nebeskoga, duha utješitelja, duha svetog, koji od oce ishodi, dolazi u tebe, u tvoju dušu i tvoje srce čini carstvom, braći i sestri, otkrivati carstvo nebesko unutra u tebi. Zato otvorimo oči, braći i sestre, čujmo proroke i dočekajmo prorokovanog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 of it.